ולא אחמול כי דרכייך עלייך אתן ותועבותייך בתוכך תהיינה ודעתם כי אני אדוני. כה אמר אדוני אלוהים רעה אחת רעה הנה באה קץ באה הקץ הקיץ אלייך הנה באה באה הצפירה אליך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 וירשו את בתיהם, והשבתי גאון עזים, וניחלו מקדשיהם. כפעדה בא, וביקשו שלום ועין, הובה על הובה תבוא, ושמועה אל שמועה תהיה, וביקשו חזון מן נביא, ותורה טובת מכהן, ועצה מזקנים. המלך יתאבל, ונשיא ילבש שממה, וידי עם הארץ תתבהלנה, מדרכם אעשה אותם, ובמשפטיהם אשפטם, וידעו כי אני אדוני.